71.4 de l'FM Molt bones, penyes. Seguim molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició especial pels 15 anys de l'Ateneu de Barberà del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. en directe des del carrer Sant Pere de Barberà del Vallès, programa 233 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Raio Trama, que comença, com sempre, presentant a la gent que avui ens acompanya eh, en aquesta taula tan especial per, per aquests 15 anys de l'Ateneu, a la meva banda esquerra, el que no pot faltar mai, el mestre Teclas, el que toca totes les màquines infernals d'allò més bé. Què dius bonic, Ricky com estàs? Ei, molt bé, amenaça de pluja, però tenim un solet aquí dalt, un solet... De conya, eh? I per celebrar aquest 15 aniversari, moltes ganes de començar el programa i de tirar uns bons temazos. que Tu què, Isma? Com, com va? Jo, la veritat és que molt content d'estar avui aquí. Ens fa una, una il·lusió especial poder compartir amb totes vosaltres aquests 15 anys de, de Teano de Barberà. I, I continuant amb la presentació, a la meva banda dreta tenim el nostre mestre Eric, que dius bonic, com va? Què tal? Doncs pues, pues molt contenta de venir aquí per l'aniversari i tal, però, però jo el que tinc ganes dels calçots. Així que aviam si, si tirem quatre temes i, i podem, podem menjar gust. Molt bé, i a la banda de l'Èric, el que tampoc falla mai, el que tira els temes a més suculents, el que fa rebentar els ciments de l'Ateneu i d'allà on faci falta, el nostre manolaco de Barberà, què dius guapo? Què passa família, bon dia, això fa goig. Avui primera calçotada amb el carrer tallat, no? ens traslladem de la plaça cooperativa aquí al carrer Sant Pere. La veritat que és, és una gozada estar aquí, i avui el 15è aniversari del, de l'Ateneu de, de Barberà, calçotada, i, i Ramon, no?, del pim-pam-pum, i tant. Fa molta petxoca aquest carrer Sant Pere amb tot eh, de gent, tot d’amics i amigues que han vingut avui a veure aquests actes del 15è aniversari. Eh, per aquelles que no sappiu, el pimp Pan Pum és un programa de música combativa, de música alternativa i reivindicativa que barreja estils diversos com poden ser el hip hop, el punk o el Ricky i que toca sobretot temàtiques polítiques i socials. Agafeu-vos bé als cinturons perquè això comença de seguida el primer dels temes arranganos perquè només sabem-hi d'això que, que amb el que començarem serà el Ricky, el que el tirarà. Què dius guapo, què ens portes per, per obrir foc? Per obrir foc us porta una cosa ben tranquil·leta, eh, són el ZEAM, l'exèrcit ah. de lliberament musical, que, que no està en cap disc aquest tema però l'han gravat per Ràdio Palamós, es diu Lliures i decidides i ja veureu que és només una, una, la MC del ZEAM sí? amb una guitarreta acústica, un xaval amb una guitarra acústica, no sé com es diu, però molt guapa la cançó, a veure si la, si la disfruteu. Poli, poli. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. ba ba ba, -ba, -ba, -ba, -ba. Uh -huh. Per seguir avançant poc camí que hem triat. Lliures i decidides. I observar a poc a poc el rastre que hem traçat. Les cançons d'aquells dies. Per perseguiir cap min nani can tal teu costat i com si no tingues, poden perdre aquest instant enè un moment potser de din n no oblidarem mai I aquest es melodia I aquest es melodia. En aquest món de llei serem salvatges, sense relloges, ja no viatge. I direm prou, serem feroches i no participarem, construirem un record marge. I direm prou, i no vull viure la mentida, somriures falsos i paraules buides. En no el viatge estem plenes de vida, conscients al llarg camí, però lliures i decidides. Per seguir poc pel camí que hem triat Lliures i decidides I observar a poc a poc el restre que hem traçat Les cançons aquells dies Per cap caminant i cantar al teu costat I com si no tinguis por de que aquest instant Que un moment pot ser etern i no oblidarem mai I aquestes melodies Ba ba pa pa Ba Ba Ba Ba Oh Ba ba sense complexes ni vergonyes, no. I poder escriure noves planes amb cada so, que aquest somriure que ens acompanyes a motorn, que no hem de perdre per vèncer aquesta foscor. I tu ja saps que no sempre és fàcil o oh no saber què fer en aquest món sense raó. Resistis, vèncer i seguim un dia més amb els somnis intactes com quan érem nens. persegui i per cantar avançar més enllà. Superant la poc que un dia ens vam presonar. Ei, dona'm la mà, no vull escapar, que jo vull lluitar. Lliures faratges salvat. letres combatives, com no podia ser d'una altra manera, ben tranquil·leta per començar, ja ens agrada així també. Sí, Molt, guapa. Sí. Molt guapa. Fa bon. petxoca per començar això. I tu bon. amb què en seguiràs Isma? Mira, jo seguiria amb Vesas, escrit amb sigles és, és, és un grup que ha sortit a eh, només per una cançó, no sabem si faran, si faran alguna cosa més. Canta el de Sílvia Garzó, la Vera i la Bàrbara de, Ma, de Mafalda, la Mireia de Pupiles, la Tessa, la Clara i l'Estel de Candela Ruchs i a més a més toca el de la Pàtrie i dinèrsia, la Paula de Teixidores i la Maria Jesús. Caram, què no? no, eh, no? Bueno un tema és un temazo, ja és un temazo que, que, està, que està fet per la falla feminista de, de... la Deicà de València la, Les falles de València, efectivament. falla feminista de la Dericà és una cançó que van fer per aquestes falles del 2017 que vull dedicar a totes les companyes del KDB, a totes les dones lluitadores d'aquí de Barberà i molt especialment a la meva companyanyaia de vida, la, me la meva estimada Noelia. I Noèlia. és un temazo que es diu "Ames del carrer". <laughs> la dona no és esclava. Sempre amb una mà al cor, amb mi <mimicata> El que s'ha semblat aquestes cesses a punt eh? Brutal, tío. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt guapa la a ames del carrer. Quin combo de, de veus... Increïble, eh? Sí, sí. Increïble, sí. Increïble Déu-n'hi-do. Des de la gent de Mafalda, Pupilas, la Tessa, la gent de Candela Roots... Espectacular, espectacular. La... Són totes les tirofijos que portem aquí al sí. Pim Pam Pum, totes juntetes. En una. I a més últimament la, la Tessa està a tot arreu, no? Sí, sí, perquè va fer també la cançó del 8 de març, 8 de març aquella març, que hem posat al el, nou àlbum... A tot arreu i sobretot al Pim Pam Pum. Sobretot, perquè aquí tirem bueno, l'últim que surt, l'agafem al volt, i, I, i també el fiquem perquè el disfruteu. Seguim amb la ronda de presentació, ara és el primer tema de l'Eric. Amb què em penses sorprendre's, guapo? Us porto una veu femenina, també és una recomanació que em va fer ahir la Lola i em va agradar bastant. Us porto l'Alider Sans, que és una noia de la Vall d'Aran que canta en Occitar. N'has portat alguna? Espero que no sigui aquesta perquè no m'ho he mirat. Però és Esclaua, que canta amb el Paulín Cortial. I un vídeo que van enregistrar el 2016, un acústic bastant guitarrero. Aviam que us sembla. Me ha agradat Enchufa. Estaba. Estaba. Cor, és el cor ens ha tres de sang que vegen en els cor ens ha escritam tres de sang en que vegen en els pes cor ens ha escritam tres de sang en que vegen en els cor ens ha escritam la tres de sang només a Serà que no ja és ques més'lleu que em Per jo he pas no m'ho vages més nou, No' ser no Serà que no ja és ques més', Tan et tan Serà millor, no m'ho vages més nou, és esclava. Porque tu me faz and you has clawed Con tu mamá me borda las redes Te diu que papa no veis entes que no queden amics ni companys ni frais, i adorno a que no tornarà. A cada si paraules les guardades, les careixes des de més atau. Com amor de ameu atau. Taran que frustració se van an grellant, no recriminan no fur me parera estrany. alles que La <susurrisa> esclava <Susurrisa> <susurrisa> <tusurra> Pues mira, fins aquí l'Ali de Sants, jo no la coneixia, el Riqui ha dit que n'havia tirat alguna, jo sí. he trobat un filon. Excel·lent trobada. Que em deies aquí fora de micro que jo, bueno, jo havia trobat una o dos cançons, només, bueno, dos o tres, i n'havia portat una i no m'atrevia a portar una altra perquè no, sé, no, no li acabava de trobar el feeling però ara m'ha dit l'Eric que ha trobat unes quantes, potser ha anat fent feina aquesta sí, sí. xavala. Canta, és guai, canta només en, en Occità, en Occità. En i, i té cançons ben xules. Hem, hem més hem d'explorar bé, que això és un bon filó. Sí, més Ricky, amb la Cordilló, ja aportarem ja més coses. Bé, bé, bé. I tant. Seguim en aquesta dotzena calçotada, que són, crec que no ho havíem dit, dins dels actes de celebració del 15è aniversari de l'Ateneu de Barberà. Continuem amb la música combativa, ara és primer tema del Manolo. que portes, guapo? Doncs mireu, canviaré així, no sé si radicalment el ritme. Sí. Uh, porto un grup que aquí crea bastant controvèrsia. És Barba ja, Negra? Ara us expliquem. Barba són, Dólares. Són Los Dólares, uh, des de Caracas, un grup de punt hardcore. I és el primer tema de l'àlbum Las Venes Abiertas de América Latina del 2005 i és la, és la intro que es diu 120 millones de niños en el ojo del tornado. Mm -hmm. Ja veureu que és un tema bastant curiós perquè sona una música de fons però el que fa durant uns quants minuts és anar xerrant i anar donant dades sobre injustícies socials, sobre, eh, sobretot respecte a América Latina amb els yanquis i així. I, I això és curiós perquè va xerrant simplement, vull dir, no, no canta. Bueno, és com, I... perdó, és, és com el, es diu al es diu com el llibre d'Eduardo Galeano, no? sí. De les venes obertes, sí, sí. que és bastant això de dades i denúncia. Mm. I llavors, avui són els dòlars, no són los barba negra, com deien per aquí. I re, el primer per... espero que, que el disfruteu i sobretot que l'escolteu bé perquè no diu cap mentida. Folle. <sí> nacional del Trabajo ha especializado a unos países en ganadores y otros en fracasados. América Latina en esto muy precoz ha sido, experta perdedora desde hace más de cinco siglos. De sus productos ganan más los países ricos consumiendo, mucho más de lo que América Latina gana produciendo. Son más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores. Wilson decía que no daban concesiones los Estados Unidos, pues un país es dominado por el capital que en él se ha invertido. El subdesarrollo del tercer mundo, victoria del capitalismo. Gracias a que nosotros perdimos La historia nos maldijo por las riquezas de la tierra Usurbada por el capitalismo a cambio de hambre y pobreza El desarrollo desarrolla la desigualdad De una manera tan dramática que te puede asustar El ingreso promedio de un norteamericano Es siete veces mayor que el de latinoamericano 60 millones de campesinos explotados venden el sudor de un día por 25 centavos. 120 millones de niños en el ojo del tornado. Cada minuto muere uno de enfermedad o de hambre asesinado. Entre 280 millones de latinoamericanos hay a fines del 70, 50 millones de desocupados. 100 millones son analfabetos. La mitad vive en espacios infrahumanos. Los tres mayores mercados de América Latina no igualan sumados el consumo de Francia, estando mucho más poblados. tres bombas de Hiroshima. Los herederos de Malthus matan los médicos antes de que nazcan. McNamara y el Banco Mundial avalan las matanzas. Los Estados Unidos no sufren problemas de sobrepoblación, pero su gobierno impulsa la planificación con Rockefeller y Ford. Justifican la desigualdad hermanándola a la sobrepoblación para poner un dique a las masas en movimiento y rebelión. En América Latina resulta más higiénico y eficaz matar revolucionarios en los úteros de sus mamás. Vez de sobrar Brasil tiene 38 veces menos habitantes que Bélgica Paraguay 49 veces menos que Inglaterra Perú 32 veces menos que Japón Italia está mucho más poblada que Haití y El Salvador Sus pretextos ofenden la inteligencia Sus intenciones causan indignación La mitad de los territorios están vacíos en Brasil, Venezuela y Ecuador Tenemos todo prohibido menos cruzarnos de brazos La pobreza no es un oscuro designio ni está escrita en los astros Al identificarse con tranquilidad y orden La derecha razón tendría Al ser el orden la cotidiana humillación de las mayorías Tranquilidad de que la hambre se ambienta Injunta a la injusticia Perpetuar el orden actual perpetuar la peor de las tiranías. La historia es un profeta con la mirada vuelta atrás, por lo que fue contra ello anunciando lo que será. Es obvio que el sistema habla un lenguaje surrealista, proponiendo evitar nacimientos en tierras vacías diciendo que falta capital donde abunda pero se desperdicia, llamando ayuda al drenaje que hacen los inversionistas, convocando reformas agrarias con los latifundistas, pidiendo justicia social a las oligarquías, decretando que no hay lucha de clases aunque éstas existan, llamando a la opresión estilo occidental de vida. Déu-n'hi-do, right. déu nhi déu Los dólares, eh? Los dólares sempre, sempre presents al Pim Bam Pum i Messi diuen tot lo que diuen, com en aquesta presentació de, de l'àlbum del 2005, brutal. Ben, ben fet. Bé, doncs donem pas a la ronda d'entrevistes per repassar la trajectòria d'aquests 15 anys de l'Ateneu de Barberà. Farem tres entrevistes al llarg d'aquest programa, una amb companyes que van estar durant la primera etapa de l'Ateneu, parlarem dels cinc primers anys de vida d'aquest espai a Barberà, una altra entrevista per conèixer l'etapa viscuda fins a al desè aniversari i finalment acabarem aquesta ronda d'entrevistes parlant de companyes sobre l'època més recent de l'Ateneu d'aquests darrers cinc anys. Doncs uh... Donem la benvinguda sí. al Marc Heavy i al Fabi. Què tal, compats? Com estem? Bon dia. Bon dia. Gràcies per posar. Eh? I gràcies per estar al sol, també. Uh, intentem cuidar els nostres col·laboradors. Uh, doncs bé, per començar us faig una petita primera bateria de, de preguntes, Sineu així com dient-lo que, que us vingui de gust. Uh, el primer és d'on ve bé,' on l'Ateneu de, de Barberà, quan va començar a funcionar, quin col·lectiu li va donar vida i al principi de tot com, com funcionava com era la seva organització. Donc l'Ateneu de Barberà neix originàriament perquè es va crear una assemblea de joves aquí a Barberà i va ser l'any 2001, de fet va ser, quan, va ser la primera vegada que vam aparèixer a la Festa Major col·laborant amb Obriu. De fet, En aquell moment Obriu ens va deixar muntar l'espai de Festa Major perquè poguessin compartir una barra i, i allò va ser els diners que vam aconseguir per poder tirar endavant un lloguer de, de local i amb la creació de l'Assemblea de Joves doncs als pocs mesos vam, vam veure que era imprescindible tenir un local i poder funcionar des d'un local i va ser quan vam morir el local de Joaquim Ruyra que ara va ser el primer ateneu que vamm estar un any i poc que va ser ràpidament passar al local que ara estem aquí al carrer carrer Sant Pere. I què, què recordeu d'aquell primer local? aquel primer local aviam, cal a dir que les primeres reunions les feiem al local del PCC aquí a Barberà. <laughs> B. Aleshhores ben pie aquell local que era petitó era de 40 metres quadrats, un local comercial i bé hem muntar una petita barra, lo típic per l'autogestió, una petita distribuïdora de material també Ole. I bécuràve muntar moltes activitats des de presentacions de llibres, alguns concertillos acústics així. També recordo que un parell de dies o tres abans d'obrir vam fotre foc a la façana i al toldo. Hòstia. una colla de porcs. Sí, wow. sí, sí, En fin, vam començar en pirotècnia. I, <laughs> I molt bé, molt bé. Bueno, i, i ja passant aquest aquest nou local, pues doncs quan perquè per va decidir quan canviar-vos, quan va ser i, i bueno, com va ser la mudança, què va significar venir cap aquí. Doncs, aquest local va ser, diguésin, que per nosaltres quan el va veure era com l'espai ideal de fet el local que teníem abans era un local molt petit en un bloc de pisos vull dir que generava alguns, no, no diria conflictes però bueno, que diguessin que la, la convivència podia ser per, per l'estil també d'antivitats que fèiem i aquest local era, era ideal. I aquí sí que potser sí que hem de parlar dels propietaris. Que a el tema de la propietat privada és un tema que, que sempre, bueno, no et sempre no, no li tingut mai clar ni, ni el compartim, però sí que és veritat que en aquest cas, els propietaris van creure amb el projecte amb nosaltres, perquè és veritat que ja portàvem un any més o menys a Barberà i anar a buscar lloguers, explicant-li a la gent doncs, el projecte, no? que no era un comerç, que no era, no era un partit polític ni una associació tradicional, sinó que era un centre social autogestionat i que predicaven per l'autonomia, l'autoorganització. Llavvors sí que els propietaris des del primer moments doncs van confiar en nosaltres i va haver-hi la, la possibilitat de, de llogar aquest col·local. Aquest local el van trobar no com a coneixeu ara, eh? vull dir, era un antic garatge. es guardaven cotxes, màquines I aquí molta penya de la Gastegui aquí, doncs va ser la capa va col·laborar per fer els terres, per fer tot l'espai per habilitar-lo. Va, va era no? un canvi molt important. Sí, sí i sempre des de la col·laboració, perquè això sempre des de l'Ateneul ho que sempre hem predicat i sempre hem mirat de motivar la gent que, que col·laborava i suava sumaven l'espai. Era que era un projecte que es basava en els tres conceptes que és l'autoorganització, l'autonomia i l'autogestió i quan parlem d'autogestió, que significa per exemple és que mai i això sí que vull deixar-ho molt clar, mai hem rebut ni mai hem buscat una subvenció de diners econòmics, per exemple tot el que es monta avui aquí és perquè com Atteeu sempre han cregut que havien de tenir un suport material d'frastructuretura, Les infraestructures són de tot el poble. vull dir que aquí ha mat que l'Ajuntament ha d'habilitar material perquè puguem fer les activitats. però que mai hem demanat diners per poder fer a, a una tercera entitat, sigui un ajuntament, una Generalitat, una diputació, sinó que el que hem fet és en base a la solidaritat i, a, i, a, i, al, i al paper de la gent. I aquí estem no? que podem fer calçotades com avui. Com cal. Bueno, ens consta que l'Ateneu va rebre un ordre de tancament per part de l'Ajuntament. Quan va ser i per què, per què us van voler tancar? Això va ser bueno, Va ser per l'any 2005 més o menys bueno, que va ser un moment en el qual l'activitat de l'Ateneu era bastant potent de fet la, a barbaralà un projecte que és la nau, un projecte que uh -huh. diferents col·lectius com Obri, bàsicament Obbriupes i també l'Ateneu. en aquell moment la coordinadora de grups de rock de Barberà que van motivar la lluita per un local per poder fer concerts, perquè era una situació en la qual la ciutat no, no tenia una alternativa pels joves. En aquell moment a l'Ateneu es feien concerts de música normals i això generava una certa conflictivitat al carrer. Clar. Això va portar que des de l'Ajuntament l'antic govern, Sen Antonio Antonio By del Partit Socialista en pues, prenqués una iniciativa per mirar a tancar el local i el tema és que bueno, li va sortir rana perquè el que va fer és fer-ho a bueno, esquenes bueno, no fer-ho d'una forma transparent sinó el que va estar movent fils privadament amb veïns concrets per mirar que aquests veïns es mobilitzssin i, i la resposta que va tenir és que aquests veïns no, no, no, no van comregar i que i nosaltres pues, és això sí si, si ara portem, estem fent 15 anys és perquè aquella acció, aquella estratègia que va muntar l'anterior govern municipal don't ho va funcionar i l'espai doncs aquí el tenim. <laughs> aquí continua. Molt bé, i què significa per vosaltres l'Ateneu? l'Ateneu és la resposta de, del jovent, de voler fer coses al poble, de voler fer coses no no, no dirigides per ningú altra que no sigui el mateix jovent que busca les seves, busca com que diu en final les seves inquietuds. No? És un espai on, on portar a terme i on tirant endavant qualsevol mena de proposta alternativa al que ens ofereixen els mitjans, eh, les propostes lúdiques eh, estàndard i tot plegat. a part de, de, de, de, dels lligams que fas amb la gent que ve, que coneixes, que s'implica, que participa, etc és el pla de, sí. de fer les coses Exacte, per tu nosaltres i per nosaltres. No? El pla de l'autogestió. per mi, sí que havia dir, bueno, afegir, eh, sí, que sí, per eh, molts no? de nosaltres l'ateneu ha estat com una escola, no? L'escola l'entenem a vegades com un tema institucional i però hi ha molts àmbits en els quals ens socialitzem i en els quals fem comunitat i també entre cometen, ens eduquem o socialitzem o treballem unes idees i amb els seus er errors perquè hem fet d'errors i hem fet encerts també. i si estem aquí també tenc que bé, és part més, més d'enncert que d'errors però bé, també hem comès i hem fet autocrítica d'algunes dinàmiques que hauure que també de ser que també diu molt de l'espai després de tants anys que això ho hem analitzat també i ho hem tingut present. però que per molts de nosaltres i per la, en general per tota la gent que ha passat per l'Ateneu ha estat una escola, una escola més de mm -hmm de saber treballar en grup, saber treballar vegades en dinàmiques que no són les mateixes, vuull mirar de gestionar o de treballar conflictes perquè a vegades no són els mateixos punts de vista. i que això és un tema també a valorar i que, i que també és de reivindicar que sigui un espai... O, bueno, és això, una escola, un tema que tots i tot totes hi creixm. No només això, sinó la, la solidaritat o la xarxa solidària que s'én amb datres aenus o centres socials i tot plegat. A dir, tu vas, els ajudes a ells, ells venen, t'ajuden a tu i així es va teixint una xarxa que es va estenent i que ens fa cada dia més forts. I tant, és així. Moltes gràcies Marc, moltes gràcies Un Fabi, plaer. per la vostra col·laboració. Un plaer estar aquí amb vosaltres. Continuem amb aquesta edició 233, continuem celebrant 15 anys de la TN de Barberà. Continua la música combativa? Voleu afegir alguna cosa abans d'abaixar? Sí, per molts anys més. Per molts anys. A, seguir, no a seguir i a seguir. Vinga, salut!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 Molt bé, molt bé, eh? Déu-n'hi-do, com va això, no? Bé, bé, no? primera ronda d'entrevistes, primera... ah, sí. estupendo. Ens han explicat els principis del... Del... Punt, de la Taneu. A més, està a punt d'arribar-me el sol. Jo crec que ja a hora, tres quarts, em podré treure la jaqueta, la bufanda i el gorro de llana. T tot arriba, Manolo, tot arriba. Vinga, seguim amb més música combativa. Ara és el torn del Ricky, que començarà amb la seva segona ronda. Vinga, va, la meva primera cançó era molt tranquil·leta. ara M'emocionaré una mica més, però no gaire, això amb una mica de hip-hop. Són els Herida Abierta, el Nier uh. i el Loca Miles, eh, acompanyats del nostre gran amic, el senyor, senyor Oka. Oka. El senyor, el senyor. Oka, el que ha sortit aquesta setmana. Estava, estava disputat, aquest, eh? <laughs> això és una, una prèvia d'un disc que sortirà aviat, aviat. es diu Me voy otra vez. I... Bueno, us, deixo, us deixo amb el tema que es diu Plouen Pals. Ah, ah. Destrossant-me cada cop que et veig, sufex a poltral, la mira, amb els ulls de gat que m'anulen, de cop m'inspiren, un odi amorós fa del record, una puta ferida es tanca però no s'oblida, la meva anima s'estripa, el mal de panxa que no marxa, quan l'home trist només crida, només pensa en dins de la dona que més estima, unit pel carpe diem tòxic que m'arruina l'existència, sé un dia ens trobarem, farem real el que sentíem, som com dos germans separats per la distància, entre dolor, passió, la bogeria i punyateres ànsies, som com aigua i aire, jo per tu sóc el vapor, alçat per l'amor, no pel record de la desgràcia, però de l'en congelo i torno a ploure. M'estampo contra el terra com un llam i no em puc moure. Veig a través d'aquest núvol un cúmul de dubtes, només tinc clar que et vull tornar a abraçar sense cap culpa. Fullant sobre la taula de la cuina, fugir de la gàbia, crits sota la pluja, comença a passar pàgina, hora de marxar per una carretera tètrica, prendre lluny d'aquí no aguanto la pressió atmosfèrica. Jo em desgraciat i tu em histèrica, però abraçant fort que torni un arma en Amèrica. El de dalt no baixa i el de baix no puja. Res m'encaixa quan m'estàs obrint les cuixes. Calles i no et queixes. No sents res i marxes, em deixes. Buscant les peces que falten. Destruït-me el fetge, mantenint-me marge. Vaig a veure el metge i no se'n va el meu mal de panxa. La ganja se'n menja mentre es planeja amb venjança. Aquest diumenge marxo desenganxar-me a la granja. Però vull tornar-te a veure despullada i contenta. Intentar entendre't tant en moments tendres. Ens vol entendre el pèl Blow and Paul quan has fet per sortir del pau en peu, tranquil i an Paul. Don't te preu, Blow and Paul quan has fet per sortir del pau en peu, tranquil i an Paul. Et volen prendre el pel, Blow and Paul quan has fet per sortir del pau en peu, està tranquil i tot té un preu, plou en vals, quan estàs fet por, sortir del plou en peu, tranquil i en pau. Intento acceptar el dolor de la meva gran pèrdua, recordant la curiositat de dos cabres ingenues, escoltant i no patint pel que podíem perdre. Ara entenc el que em volies dir, l'estimació serà per sempre. Ànimes bessones deixen juntes, moren abraçades, dos mitats senceres no esperen a ser una, una espasa ha caigut al cel, recel està esperant a casa, tinc insomni un altre cop, merda ets tu una altra vegada. Foc i cendra sota la llum de la lluna plena, la terra és plana i els teus ulls al meu planeta. Fem les maletes, carrega l'escopeta. Ens sentirem per ver-li dret al pal paleta. Intenten domesticar un esperit salvatge. Amb mala ratxa, però amb molt d'amor i coratge. Sempre guanyen perquè juguen amb avantatge. I no em puc treure del meu cap la teva imatge. Constant aprenentatge, sense pagar peatge. Sexe a la platja que enganxa, no em faci sentatge. Imagina't que jo no sigui un desastre. Imagina't que hi hagi pres estimat. Marta, imagina't que imagino no deixar-te. Però és dissabte i a la mà tinc cinc pollastres volant com astronautes, que caçant fantasmes, estan buscant problemes amb les neuques de les Rambles. Ens volen prendre el pèl, plou en pals, quan estàs fet por, sortir del pou en peu, està tranquil i en pau. Tot té un preu, plou en pals, quan estàs fet por, sortir del pou en peu, està tranquil i en pau. Et volen prendre el pèl, plou en pals, quan estàs fet por, sortir del pou en peu, estar tranquil i en pau. Tot té un preu, plou amb pals quan estàs fet por sortir del pou en peu, està tranquil i en pau. Quina bona pinta té aquest nou àlbum del Senyor Oca, eh? Déu-n'hi-do. Espectacular. A veure, a veure, a veure que ens depara. A veure qui alpia primer, no? <laughs> el Ricky, segur. Quin flow, quin, quin caminar que té el, el, el programa. El Senyor Oca és una mica marca registrada meva, aquí, el programa. Però en qualsevol moment... Si en trobeu una que us queda... Tira... El, el sabeixes, eh? Si algú clar és més sí. ràpid... Va, va, va, clar que sí, clar que sí. Mira, però doncs jo canviaré una mica el flow, la veritat. Sí. I fotràs canyó Sí, perquè venia aquí a Barberà i pensava que no vinguis, no vinguis sense, sense els deures fets i mireu, porto les violets aquest triu de be, punk be, rock grunys. Barcelona, format el 2011 per la Gloria, la Momo i el Pablo, un temazo des del Maybe This d'aquest 2017 que, es po que porta com a títol Hold On. Hold on with the hands up Rock and roll, cosa asomblada. Eh, eh, eh, las Bayolets son tiro fijo, sí, ya... La verdad es que han tret aquest, ha aquest CD de, de fa poc, aquest Maybe This, que, la és que fa molta petxota. E, amb els EM e Studios. Sí sí, ho, sí, sí, sí. Que vol dir... Eh, com, com es diuen els de cognom els germans? Escribano, escribano Martínez. EM Studios és pels cognoms. ¿En escribano ah. Martínez Estudios. esbrinat o, o és una hipòtesi? Perquè no, no, l'altre dia que ho, que ho volia dir no me'n recordava de l'Escribano. Escribano, escribano. El Martínez ho tenia clar però l'Escribano no. I, Hòstia, i ara ara ja ho tinc clar de tot. B <laughs> Vare, perfecte. Eh, genial, eh? Bona de puta mare, sí, o sigui, sí, sí, els sí, des d'aquí els molt bona germans, feina. molt perquè... bon treball. I les Violet, sí. excel·lent. bé, I, i, i donem passa a en aquesta edició 233 del Pim Pam Pum a les companyes del, del Casal Obriu Pas, d'això, de, jo, de Joves Obriu Pas, d'aquí de Barberà, que tenen també un missatge que donar-nos, que porteu. Hola. Hola. <laughs> bueno, en primer lloc, felicitar a l'Ateneu pel seu 15 aniversari i Bye. I després us volíem convidar a tots demà al vermut de la botiga gratis, que farem a partir de les 11. Eh, res, la botiga gratis és un, un projecte d'intercanvi de coses en general, de roba, de, de tot. I farem també taller per fer carteres amb roba reciclada i tenim una cantautora i us convidem a tots a que vingueu. ¿vale? I també, aprofitant aquest moment d'espa, Recordar-vos que ja també uns cartells per aquí de que la setmana que ve, 1 de, el dissabte d'abril a la nau Arquímedes, farem un concert per la gestió del casal en el subterrog. que tindrem a Mateolica, El Ventilador, Brimo i els, els autèntics media players per, co per compartir tota una nit totes juntes a la nau el dissabte que ve. Molt bé, clar que sí. Va bé, subterroc. Cartelón, eh? Cartelon. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Amb els mediaplayers teniu aquí un sosifutador. Bueno, gràcies, noies. Moltes gràcies, Moltes gràcies. per la vostra participació i tant. Segueix aquest pim-pam-pum, segueix aquesta edició 233. Seguim aquí en directe des del carrer Sant Pere de Barberà. Ara és l'Eric que tira un altre tema, no dels seus. Pues sí, seguim amb el 15 aniversari. Abans hem tingut una mini, un mini-debat aquí de si saltàvem tots o no, perquè l'Isma portava les violets, però jo seguia amb el hip-hop. Us porto la resiliència des de Barcelona amb aquest volum 2 que van treure aquest, aquest passat febrer, un, un, un gran disc. us porto que no havia sonat i m’ha sorprès, us porto al cuidar-nos, que em sembla un temazo, especialment la lletra així que venga, resiliència. Soroll, costa trobar un moment de calma. Els fets es precipiten diàriament. Si no estàs atent, quedes fora. Has d'estar al dia, no perdre ni un moment. Acostumat al xivarri, oblides fàcilment. La remor no et permet escoltar-te tu mateix. tan se val al teu voltant. És ple de gent, però tu no hi veus ningú. No t'atures. Saps d'on però no en vas a la ciutat. On regna l'immediat, el procés no importa. Només el resultat ens imposen... La idea de que cada pas és transcendental no deixa marge per l'error, per equivocar i aprendre per la imperfecció. Si volem anar lluny, hem de ser cada cop més, sumar gent, però sobretot deixar de perdre en prou. No vull saber com va anar l'acció, tampoc s'hi avança la teva comissió. Vull saber com et sents. Cuidar-nos és empoderament. Si no podem canviar nosaltres, mai no podem canviar el món. Si no podem sombreure juntes, aquesta no és la meva revolució si no podem canviar nosaltres. Mai no podem canviar el món si no podem somriure juntes. Hey. Aquesta no és la meva revolució. Hey. Desenes de nosaltres patim en silenci la nefasta educació emocional que hem rebut, frustracions i traumes, inseguretat. Però som lluitadores, no mostrem debilitat. Aquí es ve fer feina, els problemes a casa. I, I així anem, projectes desfets què? Perquè... Des dels col·lectius no cuidem els individus com els individus, cuidem allò col·lectiu. És a les nostres mans lliurar-nos del posat que pot amb tot i mostrar-nos com som humans. Amb les nostres fortaleses humans, però també amb prou. No vull saber com va anar l'acció, tampoc s'hi apansa la teva comissió. Vull saber com et sents, perquè cuidar-nos és empoderament. Si i no podem canviar, no podem canviar nosaltres,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 Si no podem somriure juntes, aquesta no és la meva revolució. I tant. Resiliència des de Barna, bones lletres. Impressionant, bé, vostra, vostra, eh, no? aquesta penya. Sí, bé, sí. Bé. Encara mira. podem escurar aquest, aquest volum 2 que sí. tenen temathos. Mira, Resiliència és una d'aquestes bandes que sempre ha pensat que podríem fer-nos algun especial ben guapo. Pues mira, a, a pues a mira, estaria molt bé això. Un, un acústic, no? acústic entrevista d'aquests que ens agraden a nosaltres. I tant, I tant. Molt bé, més música combativa, guapíssima. No, només falta tenir els contactes. Eh? Bé, bé, bé, doncs s'escoltaran. Això ja <ríe> <ríe> ho farem. El va vale, ser tu vale, vale, no? vale, al final. Vale, vale. Sí, sí. Molt <ríe> bé, bueno, Manolo, i tu què? Segona bala, què portes? Donc, segona bala crec que et seguiré una miqueta al ritme, Eric. Porto la, la Sara Eve, aquesta rapera eh, argentina right. que ens agrada bastant aquí al Pim yo. Pam, Pum Pum. Uh, porto de l'àlbum La hija del loco al 2009 el tema Tuve que quemar. Què va, què va? Crema. Ya sabe que lo mío es tu amor, hoy te fui te hice vetrimentemente la rima rima con el nombre del día jueves Estimbolo. Bé, no? amb la Sara Ebe, ara millor, no? Sí, que... que ningú s'expandirà, eh? no està plovent, vale? Estan escupint... és una fuerquista. Estim... No està plovent. No passa res. no passa res. Espectacular la Sara Ebe, seguim amb la edició 233. Continuem amb la ronda d'entrevistes per conèixer com han sigut aquests 15 anys de la l'Atenor de Barberà. Parlarem de l'etapa entre el 5è i el 10è aniversari i passen ara per la taula del programa la NoE i el Xavi. Segueu molt benvingudes, què tal guapos i guapes, com estem? Bona tarda o bon dia, de nou. Quedal com això? De moment bé, no? ara sembla que està caient alguna goteta, però és. Res, això, res, res, res. Re. això no és res. Això en dos minuts acaba i ja està, i continuem. Molt bé, doncs... Uh... Hola, Noé, també. Hola, què tal? Bon dia. <laughs> bon dia. Uh, doncs si us sembla començarem. Uh, començarem preguntant que bueno, ens, costa, ens consta com a pim en pum, que els vols del, del 2008 va haver-hi una denúncia per una pancarta antimonàrquica que va acabar els, els jutjats. I lavors a tu no, el company Xavi el van, el van denunciar d'ofici. Llavors una mica pues, saber per què, quines accions va rend com a col·lectiu respecte a aquest tema pues doncs, una mica preguntar com et vas sentir Criden tots, i, som criure totsom i, si, i això no? si recordes doncs, quins, quins actes es van fer quines organitzacions es van fer per això i tal? Bueno, si doncs, sí, és cert. va haver-hi una bueno, dins de les campanyes aquelles que al voltant del 2007vuit doncs van haver-hi contra la monarquia donc van penjar aquí una pancarta a l'Ateneu i, I a cap d'uns mesos en va arribar una denúncia... Doncs, Diem, acusant mai de l'toria d'aquesta pancarta. I bueno, en principi donc real vam, vam intentar mobilitzar a, a Barberà a, a la comarca perquè primer ja no era qüestió de jo l'hagués fet o l'hagués deixat de fer en que no era cap delicte i, i bueno, en principis doncs, en van mobilitzar per això eh, la cita, van citar judicialment a Cerdanyola per anar a declarar, i després d'anar a declarar doncs, van derivar el tema a l'Audiència Nacional. I llavors això doncs, en principi doncs, havia d'anar a declarar a l'Audiència Nacional. Gent va no patiu que això són dos minuts i ja està. D'aquí dos minuts això s'acaba. Disculpeu-nos perquè bueno, està, està plovent una, una mica i... Bueno, això, això és la primavera. Però és un núvol no es eh, re que passa per aquí dalt. Sí, això... són les coses del, del, no hi ha perill, del directe. Hi ha perillà, Ara ens tapem amb un plàstic i ja, ja ho tenim fet. Se m'està recomprint la birra. Dic. Dic. Bueno, seguim, seguim amb l'entrevista. Sí. Vale. No, no sé si volíeu comentar, aquesta era part de pregunta del Manolo, de, de, bueno, més, més d'experiència personal, sintitud, si veu organitzar actes de solidaritat i tal. Bon bueno, En principi eh, em vaig sentir arropat com, bueno, com, com a membre de l'Ateneu i, i perquè portem molts anys de, de lluita aquí i al final acabem ser una família. I ja no a nivell només local, a nivell comarcal i a nivell de principat doncs van haver-hi campanyes que de, de recolzament a, bueno, a, la, a la causa, si es pot dir així. I, i molt bé, i molt bé per, perquè al final també tot va sortir bé, no, va haver, no vaig haver d'anar a l'Audiència Nacional a de declarar i perquè es va generar un moviment de solidaritat a nivell local, comarcal i, i, i, de, i més enllà. Ah. Bueno. Doncs ens alegrem que acabés bé. I ara ja passant a un altre tema, ens, ens ve molt de gust parlar de l'aparició del CdB, del col·lectiu de dones de Barberà. Así que, Noé, et faré alguna pregunta. Bueno, et volia preguntar en quin moment va néixer, pua, no dret, en quin moment va néixer el col·lectiu de dones de Barberà, com, com va començar la vostra participació a la l'Ateneu i, i de quina manera veu <laughs> Arriba una carpa per tapar-nos. Moltes gràcies. Oh. Aviàm Adiam, adiam, és que és com a família. Brutal, Aissa. Sí, sí, aquí parlàvem de solidaritat, aquí la veiem en marxa. Quina Moltes logística. gràcies per tapar-nos d'aquestes gotes de pluja, que de seguida marxaran, no patiu. I així ja. som Katjondeo Penya, molt bé, si així, així. Així, així. sí. Ens acabem de posar sí. una carpa sobre els caps. El el Juntes ho podem tot. Com si no passés res, ja podem traure-se sobre l'ordinador? Sí, Perfecte. gràcies. Uh, gràcies. Uh, bueno, vale. Ara estem nosaltres superbé i la resta està fatal. Eh... Bueno, tenen una carpa allà amb la taula ah, de so. Apoyeu Mutuo Penya, sí, si voleu sí. pugeu totes aquí, aquí sota la carpa, carpa, que cap problema. Doncs tornem-hi. Noe, el que ha de vent. Eh, sí. En quin moment sí. né? Eh, com va començar a participar a l'Ateneu? Com, com us veu arrelar aquí a l'Ateneu? Te de naixement era dir que jo no hi era present. Aquí per exemple la Marife o la Nora o la Mireia podrien pujar i potser explicar més bueno. com va anar el naixement C que va ser el novembre del 2006 uh -huh. que fa uns quants anys. I, bueno, va sorgir una mica pel que m van explicart doncs, per, eh, per l'interès que tenien no? curiositats de les pròpies dones que formen part de tenir interessos de formar-se i fer coses a Barberà i demés. I la, la relació amb l'Ateneu? Com, com va començar el KDB a estar molt present a l'Ateneu? i, i a... Clar, De fet, crec que el KDB es va formar dins de l'Ateneu, no? Xavi? Bueno, Gent militant de l'Ateneu que al final per, bueno, per evolució directa va acabar formant el KDB. Sí, sí. Hi ha alg més que vulguis afegir Noé o Xavier sobre el KDB. Doncs que totes les persones que tinguin interès a venir, que normalment ens reunim quinze els dijous, a partir de les 9 a l'Ateneu, que tenim un Twitter, que tenim un Facebook i que són totes benvingudes. Sí, sí, que porteu molts anys, recordem aquí un aniversari que hem vam, vam fer programa al sí. Pim Pam Pum, molt sí, sí. I, i bueno, ara també tocava parlar de, de l'EAB, que també és algo que va néixer relacionat amb l'Ateneu i, bueno, volíem preguntar, era, era una pregunta pel Miquel que no ha pogut arribar, però però bueno, era preguntar també una mica com va néixer, en quin moment va començar a participar a l'Ateneu i de quina manera. De fet, a uh, Miquel acaba d'arribar fa dos minuts, ah, que ha arribat sí. oh, després per no fem. pujar, però puja, puja. Però, bueno, així per començar i ara, i ara continua, va, va, es va, va sorgir el 2007 per les eleccions del 2007 igual que abans dèiem que hi ha una evolució natural de la militàcia dins de l'Ateneu, doncs, al final l'EAV també va ser una evolució natural de molts anys de militàcia dins de l'Ateneu que al final doncs, van decidir muntar, muntar una candidatura municipalista per intentar entrar a l'Ajuntament, intentar canviar en mesura de, de lo possible doncs, certes coses que finalment uns quants anys després doncs, sembla ser que està donant els seus frits. Miquel, en eh. relació amb l'Ateneu, què tal l'Ajuntament, TANET? <laughs> bueno, <laughs> bueno sí, és una mica aviam, al final és també una evolució no, d'uns anys que també és interessant veure com el projecte ha sigut capaç no, d'evolucionar doncs, de l'àmbit més d'una lluita cultural també ha de mirar a canviar doncs, el que és la societat des de fora de les institucions, Ararà a una etapa on s'està treballant des de les institucions, però també es continua treballant des de fora de les institucions i continuar doncs, amb la tasca que de feia abans. Eh, bueno, i per concloure aquesta baèria d'aquesta baèria d'entrevistes, mira, és la mateixa pregunta que he fet abans altre, als altres companys. Què significa per vosaltres l'Ateneu? Tan tan. Bon, l'Ateneu a nivell personal per mi és, és part de la meva vida, és on he crescut com a persona, on ens hem fet grans perquè ja fa 15 anys que vam obrir això, fa més que vam, vam fundar com han explicat abans l'Assemblea de Joves fa quasi 20 anys que estem militant a Bàrbara, és tota una vida i ha sigut com bueno, a nivell personal una escola de militància, una escola d'aprenentatge a nivell personal i al final és part, part de la meva vida. Uh -huh. bueno, per mi una mica el mateix, és a dir, jo vaig entrar a l'Ateneu amb 16 anys, ara tinc 24, faré 25 la setmana que ve, i clar doncs, també és, és el lloc on he fet aquest canvi, no? passat de, de ser un xaval a Bueno, han creixen no un adult, però gairebé ja. Ja que és per tant, això té, és un espai doncs, que té per mi una importància molt forta, és on he crescut com a persona, on he fet molt bons amics i clar, per, doncs, no hi ha un altre lloc a Barà, per potser de casa meva que, que sigui com la tenem. I per tu no, eh? Per mi la teneu, és un espai super important a Barberà, és un punt de trobada de per tota la gent amb afinitats, afinitats comuns, i per mi ha estat tot un aprenentatge. Gràcies. Així. I eh, així com alguna anècdota, o què, què recordeu d'aquella època de l'Ateneu? De l'etapa una... que es va consolidar? El que recordo així, més significativament és les hores i hores que ens passàvem aquí fent cafetes tots els dies de la setmana, obrint hores que, que després de 15 anys pensa penses, hòstia, quina jibada, ara fem un ton cada 3-4 setmanes i ja potser em sembla massa, i, i fa 10 anys, era cada, cada dia obríem de 7 a 10, 7 a 11, i, i sempre els mateixos, I, i a més tothom estava allà tots els dies. Uh -huh. I, això acostuma a passar, els no? inicis... <laughs> Tota la, tota la teva energia va dedicada al, al projecte i ho fas amb, amb tanta passió i amb tanta alegria que, que és igual les hores i els torns. No? El tema que he fet és una mica lo mateix. és més un bald de cap que una altra cosa,. Segurament hi ha molta gent d'aquí que quan em veu que estic a la barra diuen: joder, està el Miquel a ser, a ser el Per què no? Perquè es nota molt que no és una cosa, però, però bueno, també tu passes bés bé, part de mantenir, mantenir l'espai per poder fer altres activitats que de les quals segurament és de que a guardem més records. No? De, doncs de les xerrades, de, també del fet de tot el que s'ha construït aquí, no tant com la marca Ateneu com a tal, però tot el que ha nascut al voltant. Donc jo crec que també és molt interessant són els records que al finalt'cabes agafant, no? Aquestes hores que hi passes i que crec que és, bueno, és el que al final t'emporta de tota la feina. Molt bé, doncs eh, moltes gràcies per la vostra participació, Noé, Miquel i, i Xavi. Moltes gràcies. gràcies per haver estat aquí. Gràcies a, a, gràcies a vosaltres per venir. També. Eh, encantades. Eh, sí. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, si us a bé, seguim endavant amb aquest eh, pim pam pum, seguim amb més música combativa.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 Bé, doncs seguim posant banda sonora aquesta dotzena calçotada. Aquest aniversari número 15 de la tenor de Barberà. Ara és el Ricky que començarà a la tercera ronda ja ens començarem a posar una mica més sèria si arribem a l'Equador del programa. Bueno, doncs, és, un, és una cosa que no podia ser d'una altra manera. Els ho entre nous discs. Ja Hi aram tret sencer, l'escoltat sencer. I, bueno, I pel, meu bueno... gust, pel meu gust, massa electrònica. Massa bueno, no. aquesta és una, eh, abans de sí. citar tres punts. Però bueno, bueno, no diguem que no, tampoc ens volem enamistar amb ja, a, amb sí. el so, no, però no. bueno. Uf. No, jo no seré crític, no seré crític. Eh, Això que, que, que. Jutgi, que ho jutgi, que us escolti i que, a veure què us sembla. Jo he triat, he estat a punt, tenen una cançó que segurament sonarà al següent programa, que és en col·laboració amb els Devcon 2. Sí. A, veure, a veure. Brutal, brutal. La, però, a, Habla en hablen castellano, no. Hablen La deixarem pel següent programa. I en aquest programa he, he triat una que es diu Ara estem sols i bueno, crec que és una bona mostra per escoltar aquest Raval del 2017. Fum-li, no? Sí, vinga. Ara entra. No dis... de la crisis, ahora comienza a florar. Y ahora este... i d'algú de que desperta i que actue, que traga el cap i del cor, que... i d'impotència i ara estem sols la meua pena i jo o el crit del cor contra la indignitat Què us ha semblat nou tema del son? Pues, eh, és camulats, eh? Allà. la Patri, bon que sí, que Bé, Aquí tenim cert debat Jo crec que encara s'ha de madurar una mica Ens l'hem d'escoltar bé, seure una mica a veure també ara que comença la primavera, comencen les festes majors i tal, també. Hi ha algun tema que escoltar que no sé si serà el nostre preferit, però que garantitza una mica la Valloruca aquest estiu. Però posem-ho sobre la taula, tenim certa sensació de viure de rendes, no? no. Una sí. mica. Sí, hi ha una part que sí. Que ens estimem molt, zo, eh? però bueno. El primer disc quasi, gairebé tots els temes eren un tiro fijo sí. i en aquest disc, pues, bueno, falta escoltar-lo millor, però sí. potser... S'ha de madurar. Ja, ja, ja ho veurem. Ja, segur que segueixen treballant. D Aquí un parell de mesos tornem a xerrar. Va, tot tot s'ha de dir. Deixa'm dir una cosa. Venga. Ara Arabalisme ah, i, sí, i de tot, tonteries no, no. les justes. Eh? S'ha sí. acabat. El programa... Abans dubtàvem, ara no, mai. Ara fa, baixada, Va, o mai. Què passa? fa ara... baixada o fa pujada, Bea? Ara seguim aquí celebrant 15 anys de l'Ateneu de Barberà i bueno, la veritat és que he tingut la sort de poder punxar durant, molt, durant moltes ocasions aquí a, a l'Ateneu i, i porto d'aquí endavant porto un seguit de cançons que, que les porto ben bé perquè sé que aquí encaixa molt bé, sé que la gent se les coneixerà. Has i fet una que... tria consciència, eh? Sí, sí, sí, especial, era un made in Ateneu. Mireu, oh, us porto a Esportato. Vinga, vinga! La mítica banda formada el 1983 a Irún, pel Fermín Moguruza i Muguruza, i el Treku Armendariz. Uh, van estar un dels grups més imaginatius i divertits del rock uh, radical basc i porto un temazo des del seu primer eh, L.P. homònim, curtato, del 1985, el mierda de ciudad Ay. que aquí coneixem com el mierda barberà. Yo, yo, yo. Mierda de ciudad. <laughs> claro que sí, va Lolo. Te lo mereixes. No podia faltar, no podia faltar els 15 anys de l'Ateneu, un temazo com aquest dels Cortatu, el mierda de Ciutat, el mierda de Barberà, més música combativa, això no satura, seguim fent 233, seguim molt contentes estar en aquesta calçotada avui amb totes vosaltres. Gràcies, gràcies Estefa pels subministres. Vale, pues, és pues important. Pues, és i, important el treball, no, és important, a, és important solidaritat, suport mutu, etc. Hi ha molts nens també per aquí, els sí. bebès. Vale. Eh, pues venga, li fotem. Jo per variar trencaré una mica el programa. Avui no és secció post, avui és secció folk o, No esperava menys. O punk yankee, com diu el el Punky yankee? yanki. Bueno, no no estan punkis, més Folky Yankee, no, no, no sé. Bueno, Aquell regust yankee que ho sí. escoltes i dius això és yankee fijo. No? Sí, sí, sí. Allò que dèieu que el Ricky tirava quan jo no hi era, doncs això. Us porto els Andrew Jackson Jihad des de Phoenix, Arizona, amb el seu self-esteem del, eh, del seu CD Can Maintain del 2009. Aviam què us sembla. Bueno, pues, fins aquí una mica d'autoestima, que és com es deia el tema. Que, com heu vist... molt, bé, molt bé. Ben guapa. Aquesta guapa. alegria, Folky Yankee. Molt bé. Excel·lent, Excellent. Yankee, Excellent eh? com sempre, la, ben... la proposta d'Àric. Folky Yankee. <laughs> <laughs> bueno, Manolo... Tothom? Mira, jo jo trencaré també. Va, va, va, va. Et segueixo amb el trencament perquè em tiro una cúmbia. Sí. Des d'Argentina de porto l'Alika la, la i el traidor. El últim programa va a exportar al ICA i Nueva Alianza. I ara es porto aquests dos amb un tema que es diu... Fuego, le vamos a dar. Cumbia, cumbia. Fuego. Fuego, fuego. Fuego amb una miqueta de aquí a la a la calçotada de, de l'Ateneu de Barberà celebrant el 15è aniversari. Rimo sabrosón, eh, molt guapa, sí. molt guapa Manolo, sempre, sempre excel·lent les propostes que es porta al company de Barberà. Gràcies, gràcies Manolo per la teva recerca transatlàntica, aquestes aquests ritmes sudamericans d'arrel. Bé, continuem amb el programa i per concloure aquesta bateria d'entrevistes per acostar-nos a la realitat de l'Ateneu de Barberà parlarem de l'època més recent, parlarem dels darrers cinc anys. Donem la benvinguda a la Mire i l'Albert. Què tal, guapos i guapes? Hola, què tal? Al no, final no? Sí, sí, eh, sí, sí. Sí, sí. sí, ara venen. Molt bona, molt bona. Hem pues, pues, d'apropar-nos, no? Vale. <laughs> o la Mire, <Vale>. o l'Albert. <laughs> La primera pregunta que, que us volem fer amb aquesta darrera bateria de preguntes és quan us adoneu que una nova assemblea de joves de Barberà és necessària i possible a Barberà i quins objectius perseguiu? No, sí, tornem a repetir-nos la pregunta. La pregunta és quan us adoneu que una nova assemblea de joves de Barberà és necessària i possible aquí a Barberà i quins objectius perseguiu? Home, bueno, ens en donem compte quan clar, ja amb els anys van passant les generacions i clar ja una arriba a uns anys i clar, es dona compte que ja arriba una hora de que li toca lluitar i pel barri fer les coses aquí a Barberà i amb el llegat que hi ha aquí a l'Ateneu de Barberà. I, clar, bueno, la nostra proposta és continuar amb la, amb la lluita que han fet els altres companys aquí a l'Ateneu la de Barberà i, continu i bueno, continuar. Sí, també pel que fa referent a la pròpia... Gent jove de Barberà era simplement doncs, fer servir aquestes pròpies eines que ja teníem en un principi i donc amb la mateixa idària política o la lluitam de la lluita social dels joves fer-la participa. ja que a Barberà donc per desgràcia o per sort no hi ha cap sindicat d'estudiants, no hi ha cap moviment socialment actiu dintre del que és la joventut de Barberà i com a tal els joves vam veure doncs, una opció, una eina on poder agrupar-nos i seguir treballant per un futur. Va, un cop ens hem donat compte que els grans ja diguem han avançat i estan ja amb les altres coses doncs clar els joves abans quan es toca continuar i lluitar a tots els sentits, a, ja sigui a nivell de barri, a les escoles, a, una mica en tot. igual que com lluitar contra el feixisme i l'anticapitalisme, que és sobretot el nostre objectiu. Quin tipus d'activitats i quines activitats heu organitzat al llarg de la vostra singladura? Doncs, des de les primeres activitats més participatives pel que fan els joves, sempre hem començat des de Barbarà amb una mica el que era simplement un torneig antifascista esportiu o qualsevol altra, de congregament social el qual els joves podesin una part de fer una eina inclusiva dintre de la societat, Donc sa part també tenir una eina o simplement un, un perquè de, del fet de simplement fer un torneig de futbol al barri. Molt bé, eh, seguint amb l'entrevista, eh, moltes gràcies a l'Assemblea de, de Joves, Uh, cal dir que a la resta us han dit que sou grans, que sou persones grans, Mirella, això també com, si vols, després, Tomas, això? després, ho podem comentar. Bueno, L'altre dia em van preguntar si al, al KDB no hi havia noies joves. <laughs> I va dir, "Ostres, gràcies. Bueno, doncs seguint amb l'entrevista, abans el, el company havia, havia parlat de que s'havia creat el AEB. I, i bueno, no? pues, també durant aquesta darrera època li haver entrat a formar part del delsisori de, de l'Ajuntament. I llavor ens agradaria preguntar-nos una mica com valoreu aquesta experiència en el temps que porteu. Eh, quins objectius eh, teniu amb la, vostra, amb la vostra participació dins del consistori. I, i també bueno, quines campanyes esteu fent i, i en què ha influenciat això aquesta entrada dins de l'Ajuntament? Ah, dins d'aquí, de l'Ateneu de, de Barberà. Doncs... Bueno, són moltes preguntes, en una. Sí, eh? bueno, fes, fes. <laughs> bueno, jo crec que, que l'entrada a l'Ajuntament és una altra, una altra manera de lluitar, també o sigui, crec que, que no hem de deixar el carrer, però també és important que dins de les institucions eh, canviem el, el sistema i, i, bueno, I en aquest sentit, doncs, el que intentem de, des de l'Ajuntament doncs, és canviar les maneres de fer que hi havia abans. i bueno, tot i que no és fàcil perquè també sabem que no estem governant soles, eh, pensem que, que a poc a poc hi ha, hi ha formes de fer que, que s'estan millorant i en aquest sentit bueno, creiem això eh, que, que sempre hem d'estar amb un peu al carrer però crec que estar a les institucions ens dona també una força que, que hem d'aprofitar aquests 4 anys i bueno, portem ja dos anys i crec que bueno, que hi ha coses que, que s'estan millorant però bueno, hem de fer encara més, més feina. Esteu, esteu molt cansades o què? Bueno, eh, realment és agotador. <laughs> o sigui, bueno, per això, eh? perquè també és això que no, no, no governa sola i aleshores és com una baralla també contínua de, de formes de fer que no són les teves i que costa molt no? eh, aplicar diguéssim la, la teva política com t'agradaria és una discussió <laughs> contínua. però, però I això, eh? tot i això valoreu l'experiència positivament. Sí jo crec que sí per, per això eh? perquè penso que, que s'estan canviant coses que, tot i que a potser no, no es veu però i crec que estem fent coses bones a nivell d'identitats i sobretot, per exemple, que jo porto tot el tema de feminisme, crec que s'estan fent eh, temes o activitats molt interessants que abans eren impensables. No sé el, el dijous passat per exemple, es va fer un taller exclusivament per homes, que això no s'havia fet mai uh -huh. al municipi i que ha funcionat molt bé. I, bueno, i d'aquí, si sorgeix un grup d'homes, per exemple, no, que es planteja la seva masculinitat d'una manera diferent Penso que per mi és tot un objectiu que s'ha aconseguit i, i, bueno, i això ho valoro que per exemple no ha, des del carrer costa a vegades arribar a certes yeah. persones que potser tenim no, eh, la institució com a, com a pont doncs, bueno, jo, jo estic contenta sí que hi ha coses que no m'agraden tant però bueno, valorem les les coses positives que s'estan fent. I, I, i ja per acabar una mica amb, amb això, a eh, de, de l'EB, o sigui, com a collectiu que va sortir del, de l'Ateneu, eh, com, com valoreu, o si sigui, com ha influenciat l'entrada a l'Ajuntament dins, dins de l'Ateneu, si ha tingut algun, alguna mena de, bueno, influència dins de la general o del dia a dia o algo? Bueno, això que et deia, no? Que com nosaltres també participem de l'Ateneu i estem aquí o sigui, penso que ha influenciat en el sentit de, de que les persones que participàvem de l'Ateneu i ara estem també a l'EAB i a l'Ajuntament, doncs sí que potser estem més atabalades i això es nota també no? en, en nosaltres que al final no vols deixar el carrer i és un matèquer continu no? de, de fer hores i hores i, i has de veure també a vegades és complicat saber quan estàs no, eh, com a entitat o, yeah. o quan estàs treballant com, com a persona no, de regidora de l'Ajuntament. Mm. Eh, per mi és complicat eh, i també per la gent, perquè a vegades et pregunten no, o, o et comenten temes de... Oh, això no sé què dius, bueno, ara estic no, eh, gaudint del meu temps... O, o fent un torn de barra. No? O, o fent un torn i jo no estic aquí perquè sigui regidora sinó perquè formo part de l'Ateneu i no, a vegades difícil diferenciar. Però bueno. Bueno, bé. Gràcies per compartir l'experiència i molts ànims. i no, no marxeu perquè us vull fer un parell de preguntes més. Tornant a l'Ateneu, que ja estava introduint el Manolo, bueno, ens agradaria saber com, com ha anat l'ampliació de l'espai. Tenim entès que heu pillat el, aquest local continu. I bueno, saber quins nous espais té l'Ateneu, com veieu el futur d'aquest espai. Eh, vale, bueno... Aquestes són altres, eh? eh. Vam agafar l'espai continu també per tenir, diguem, un espai més de reunions, també de parlar però intentant aprofitar també que el puguin fer servir la resta d'entitats entitats de l'Atme, ui, si s'anima un altre grup, doncs, també, però és el que et deia abans, no? també som nosaltres els que hem, les persones que hem pintat el local, les persones que estem arreglant poc a poc el local i clar, mm, hem de treure hores de de la vida pròpia per fer això i anem una mica amb la calma. Eh, que estigui ampliat és genial per per això eh? per, per fer nous espais i mirar de fer doncs, no sé si sorgeix algun altre col·lectiu o algun col·lectiu que ja està format i vol fer alguna activitat doncs seria genial. Bueno, i, I en aquest sentit també es volien preguntar com, com es pot col·laborar amb aquest nou espai, com, què, què poden fer les persones que, que ens escolten per ajudar a tirar endavant? aquest projecte de, de, de l'ampliació del local. Doncs res si hi ha persones que tenen idees o volenn participar o tenen alguna, alguna activitat que els hi agraria fer doncs només s'han de posar en contacte amb nosaltres uh -huh. i, i bé bueno, valorariem com, com podem gestionar. Vale, i, i, I per tancar ja com hem fet amb les altres rondes Què, què significa per cada una de vosaltres l'Ateneu? Doncs per mi l'ateneu significa militància, significa... Eh, bueno, com m'han dit totes, crec que aprenentatge o si sigui, també significa família, perquè jo he fet molt, molt, gigants molt les tretze amb moltes persones que hi ha aquí i Les considero moltes d'elles la meva família també. Mm -hmm. i, i, bueno, I crec que també volia comentar d'animar les persones joves eh, a que participin de, de l'espai que jo també em vull aquí d'aquí <ríe> <ríe> i vull venir també a, a consumir no només yeah. a, a militar, que crec que, que porto... Doncs no porto 15 anys però porto 12 i bueno, arribo a un punt que, <ríe> que també penso que el jovent ha, ha de fer la patada i, i animar-se a, a, a amb la lluita. Bueno, aquí tens la JV, sí, sí. a veure sí, com entomen això. Animo també a les noies joves a que... Uh -huh que participin, que no tinguin por i que, i que també doni la seva visió que també crec que, que és important. I per, per vosaltres, què, què significa l'Ateneu? Doncs, com a tal per mi, personalment penso que l'Ateneu és simplement una alta o una eina per sonoritzar tot allò que el poble està pensant i passant. No és més que allò que tenim fem-lo servir és a dir, no, no és més dir ni, ni amb això que aconseguirem res, simplement amb això tindrem veu. Mm -hmm. Si no mans... ho tenim llavors prescindim d'això, però és imprescindible aquesta lluita. Mm -hmm. Personalment penso, eh, que potser després no, però ara mateix en aquest punt jo penso que sí, que hem de seguir lluitant per aquests espais que tenim i potser si amb això podem transformar la societat doncs endavant. Bueno, des de l'Assemblea de Joves, o sigui, l'Ateneu, el que significa per nosaltres doncs, és, el, sobretot el, és un espai imprescindible, doncs, ja de partida per organitzar-nos, per lluitar, per fer una mica de tota la, la, la feina i, i sobretot eh, també o sigui, ja sigui participant a l'Ateneu com a lloc, o sigui, perquè és imprescindible a nosaltres ja continuar la, la lluita que han fet les nostres companyes i com a lloc de reunió, fer la, les assemblees, tema organitzatiu, ja sigui també per al material, per tot, per decidir, i fer totes les reunions i la lluita que intentem fer al barri i organització. Després com a, com a personal, doncs, és, bueno, jo vaig començar des de ben petit i és també o sigui, una de les coses que li donen sentit a la meva vida, o sigui, des d'aquí he, he crescut, he fet uh, molts amics, també és com una, una part de, de la família, diguem, i, clar, o sigui, és un espai que si desapareixés jo no sabria, diguem, també què fer. O sigui, L'Ateneu aquí a Barberà és imprescindible. Mm. O sigui, Barberà sense l'Ateneu o sigui, no, no seria el mateix. Ja des dels concerts, punts de reunió, de, de festa, d'autogestió, de lluita... O sigui, Barberà sense el que és l'Ateneu o sigui, no, no valdria per res, diguem. O sigui, ens quedaria buit. O sigui, és el que... Bueno, de què necessitem, el nostre espai de lluita. Pues... Pues moltes, moltes gràcies per compartir l'experiència recent, per, per molts anys de l'Ateneu, esperem que duri molt més. Moltes gràcies per pujar aquí i donar-vos les, les vostres visions. I que surt el sol. <laughs> eh, surt el sol, sí. Molt bé. Uh, seguim amb el pim pam pum, però us volem dir a totes les que esteu avui aquí que donem inici a la calçotada popular. Comenceu a xalipar penya que s'acaba els tickets. Comença Calçotada per molts anys, gràcies per les entrevistes. Qui no tingui tiquet, que ens diuen que s'apropi la barra perquè s'estan acabant, que eh, espavileu-vos, eh. que, que us quedeu sense calçots. Escolteu el Pim Pap Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de dos quarts d'avui del vespre a radiotrama.cat. Sí. I els dissabtes, a partir de les 8, a Ràdio Terra, la veu dels Països catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les sí. zones lliures del Berguedà. Ah, ja. Molt bé, doncs seguim fent 15 anys aquí, a l'Ateneu, comença la calçotada, com dèiem, és el torn ara del Ricky que començarem a tirar els temes de més suculents perquè arriba a la quarta ronda. Què dius, guapo? Amb el casall ens hi posarem en sèrio o encara no? Sí, bastant en sèrio. Sí, De fet, són els S.A. que han tret sí. nou disc. Elisme ja ens va portar, fa algun programa, un petit tastet. I ens va agradar. Sí. Ens va va, agradar. L, el Fugitivos no? es deia sí? el que vas portar. Sí, fugitivos es deia el tema, sí. Pues extret del, aquest nou disc del 2017 sistema antisocial. Uh -huh. Jo he triat un tema que es diu farmacocràcia okay. i bueno... Un, un mes per, per anar a fer boca. Sí? Sí, sí? Va, va, va. Sociedad alcohòlica. Sona prou bé, eh? Ah, ha tornat ese A, tío. Ha tornat, A veure, sense voler fer comparacions, però a mi m'entusiasma bastant més el nou disc S.A. que el desò. <ríe> Así. Sí. I mira, parlant de, de noves troballes que no ens acaben de convèncer, El rei propaganda, el nou CD Ah, ja ha sortit? Ja el tens sense? El... Ah, l'has catat. L'Isma sembla que va portar un tema. Sí, sí, sí. Sí, però no sabia que el disc també hi ha... sí, ara fa aquesta setmana. Vale. Però, ja. però el CSA, vamos... Eh, si tot el disc és així... Bueno, de moment, dos de dos. CSA. I van a fons. Clara que sí. Mira, seguim aquí a fons, aquí al Pim Pam Pum. Seguim en aquesta edició 233. Porto un tema que espero que també reconeixeu totes vosaltres, la gent de Barberà. Són els Exilio, aquesta banda barbarenca de rock és uh, un temazo que no cal gaire presentació, és el Barberà, Vino hacia mi, i us deixo en ella perquè la gaudiu. Versió Naka. Dale, dale. Capitán, Bueno, mi, bueno, bueno. Eh? Espectacular tema zarrangano, se ha gozado ahí en la barra, ho celebrem des d'aquí, clar que sí. L'ISMA està on fire, no? cortat ah, no, aquí... Ah. Estem I el que, i lo que, que falta, queda, no? i el que queda. Sí, però estem arribant allà a... al... al... Bueno, la recta, recta final. Sí, recta recta final, final la, pujada, no? la baixada, la pujada... Sí. I tant. <laughs> sí. Més música combativa, no satura, ara que tira un altre tema, zarangano. efectivament Jo us porto un tema que ja havia sonat però, però crec que havia sonat un altre cop perquè ja que hem donat inici a la calçotada us porto un temazo dels bondanikens des de Tarragona oh. que es diu aviam on avineu, Calçots i violència. Yeah. És Ué. un temazo que està, eh, que va aparèixer al recopilatori i en sòpudo la boca d'aquest Mm, hardcore Pk, Bon regcord de, del 2012 i rea disfrutar de la calçotada i de la violència que comporta. End'avant! Una calçotada. Calçots i violència ajuda moment veig calçots la violència no ha arribat perquè veig que la gent està menjat del vi després del vi tot eh? arriba no? Tot arribaixí sí. També arriben els calçots perquè m'han dit això. No? Ara ja veig que la penya va cap a la barra però deien que qui no ha ginat a la barra que vagi que estan servint calçots i que us vingui molt de gust. Ara d'aquí poquet estarem amb totes. Vosaltres, sí. però ara... abans, perdó, abans de, abans de, de la recta final del programa, m'agradaria agrair una altra a tota la gent que, que ha pujat aquí, que ens han compartit l'experiència de, de l'Ateneu, d'aquests 15 anys de, de, de lluita, d'autogestió, crec que ha sigut bastant interessant i, I tenia ganas de tornar a agrair. I venga, va, li fotem a la música. Doncs sí, mira, per les que esteu assegudes, perquè tingueu un bon començament de Calçutada, us porto als Distemper, un grup d'escapung des de Moscú. Són uns amics dels Moscú Dead Brigade i dels bien, bien, Siberian bien, bien. Grinders, eh, amb un tema que es diu Bull Terrier, perquè disfruteu aquest començament de, de calçotada i moltes felicitats per aquest 15è aniversari de l'Ateneu-de-Bàrbara. Весь желудок смялся, он два дня не ел. Пьяные хозяева про него забыли, Костяшку последнюю набез варили. шла, сиськи то стажирные, мимо пронесла. Бульдорьер не выдержит, разорвал. Заницу месисы, два прыжка догнал. Пьяные хозяева, кто сих пор отходят и на кломах каждый день заницы на холге. Sí, una mentida, Sonava molt mediterrani, això, però... Sí, bueno, per, per donar la benvinguda als calçots. Aviseu-nos, sí. penya, quan comenci la violència. Ara comencen els calçots. Volem mm -hmm. saber quan començarà l'arrestar. Eh, deixa'm que et digui que espectacular temazo. Ritme tropical típic de l'esca italià, podríem dir, inclús. Sí, I jo crec brutal, que... Brutal, la Deu no, no no no ser vital. del sud de Rússia, no? <laughs> suposo de Moscú, suposo no? que sí. Ay, de, de <laughs> Doncs sí, un, bueno, una aportació, si, si vol, pel, pel PDS-Cart. Que portem sempre. Que sí, temacle, temacle. Manolo. Ja saps que, gràcies, gràcies, directe, directe cap a Raio Terra. Molt bé Més música combativa, comencem la darrera bala d'aquesta edició. Sí, sí companys, mira, la meva última bala ha sigut una escombrada cap a casa brutal. Vinga, vinga. Són els Gazapos eh! yeah! i un tema que... Bueno, ja perquè, perquè el, el, el canteu corus, no? Visca el poble. Visca. Visca el poble. Visca el poble. Boba, visca el poble. Boba, visca el poble. Boba, visca el poble. Parca política. Porca Brutal, gazapos. Déu-n'hi-do. Gràcies. Seguint amb, amb el Punt Roc de Barberà, perquè cal dir que, que aquesta ciutat ha aportat molt per, per aquest dan. tipus de música. La Boto! Uh, sí, sí, sí. sí. Va, va, va. Vena, vena. Mira, han sonat els gazapos i, i tenim aquí uh, en directe a uh, la gent de Casparrata, que és el grup que ve següentment. Uh, tenim aquí l'Albert. Com estàs? Hola, bona tarda. Està, està arribant el Devoto, de de digue'ns hola. Sí, estem aquí amb totes vosaltres perquè ens han dit que fa 20 anys que Casparata van començar la seva, la seva trajectòria i, i que se suposa que farem alguna cosa no, per, per, per, per celebrar-ho. Una forma de dir sí, és, molt optimista. És, molt optimista. <laughs> és una valoració optimista. Sí. Soc optimista, clar sí. que sí. I fa 20 anys que el, el manager ens va contractar tots tres per per fundar un grup que hauria de ser econòmicament viable i molt lucratiu. Sí, I al final ha no, quedat que som uns cabuts i ens agrada fer el que fem i, i ja està. Pel número d'ergies que hem fet, <laughs> <laughs> pues ja ens va ja agradar, ja agrada. I, i així portem vint anys. 20 anys no sé, no déu nhi no? de vint anys molt bé. Hòstia, molt sí, bé. Sí. Sí, Són no pares del, del PUNC, no? Et refereixes? <laughs> hem garantit el bueno. substitut eh, generacional del sí, grup. Sí. En qual ah, calculeu ah, que, que estaran desfils. tocant el baix i la bateria? Eh? Quan calculeu que estaran ja tocant instruments? Eh? Pues mira, els... De d'aquí de 15 anys, ja assumiran vale, vale, assumiran perfecte. el paper de Casparrata, o sigui okay, okay. nosaltres ens, fan... ens jubilarem i continuarem amb, amb la marca. Vale, vale. Ara mateix ja fan allò de de de instruments, sí? que ja ho fan prou millor que nosaltres, sí. sí. Bueno, bueno, Bé, no? és, és un bon començament. De mm. millor que sí. sí, Casparrata, jo crec personalment per mi una de les millors entrevistes que hem fet al Pim Pam Pum Sens va dubte, ser la de sense Casperrata. De dubte. I perquè no vau escoltar després la hora i mitja o dues que vam estar xerrant després de l'entrevista bueno, de que ja va durar el seu, the per mi la, la millor. Mm. I, i, I amb això dels 20 anys, teniu pensat fer alguna o simplement pujeu aquí, ho dieu i ja està? O fareu un bolo, un no CD, un vinil? no, no sé, què fareu? Tenim, tenim previst sí, fer un perill de coses però és sorpresa. O... Oh, sorpresa. sorpresa per nosaltres. Vale. <laughs> vale. Esteu... Pinxes, pinxes Saps què passa que ara mateix a mi em van operar fa poc i no puc tocar. A ja, és, és lo el típic tem... de l'operació del músic, no? Sí. Estàic sí. com a 20 anys, però pues, ja ni han operacions, ja ha la, fins, la cadera, la pa... de sang, sí, sí. sí, que farem, de fet, eh, quin és el, el dia que toca el Comand Duranteta? L'1 ah. d'abril. Sí, l'o d'abril. jo els si proposava ara que encara no ho hem parlat de de no pui... és sorpresa. És una sorpresa. Vale, per, bueno, per què no pugem a l'escenari i toquem alguna cançó, no? Avui, venga. No, l'o d'abril. Ah, ah, vale, vale d'abril, sí. I... bueno, avui, avui, bueno, avui. Avui, avui, també. Sí, sí, sí si si baixa avui, el Joan, el sí, sí, si Joan podeu... és a casa. Sorpresa, bueno, piqueu aquí, no? aquí, al costat. piqueu, hola, te vas a tocar. No, com... Això mateix, com fèiem abans, aquí Clar. al Parc de la Cooperativa, sí, sí. així va començar tot. Eh? Baixàvem la guitarra catalana, és espanyola, però no es pot dir. I aleshores <laughs> pillàvem uns, uns tetrabrics i fotíem la tarda aquí al Parc. Aquest mateix parc que hi ha aquí. Pues que bé, no? Vau baixar al parc i, i ens va poder regalar aquesta música que tot bé, seguit xonarà. No? Ara mateix si li diem al Joan que vagi per tocar no ho faria, però ja. si li diem baixa que tinc el meu fill aquí jugant al parc i així ah. juguen amb el teu fill. Aleshores ah. potser sí. Ja. Ja. sí. És... Aquí es noten els 20 anys, no? Sí. no, ja, no mai tant. Sí, de bé. fet estem esperant que els nostre, nostres fills agafin el substitut nacional per dedicar-nos directament a la tertúlia, sí. Professionalment, el rollo, jo entregaré el meu ampli, el meu baix, la bataca, tot, a les cançons, us la regalarem i farem humor i monòlegs. Justic segur que els fills tocaran, però que toquin després el que vulguin, no? Que serà segurament serà una altra na saps què passa si, el, si poses si a casa després volen tocar reggaeton. Ja, ja, ja. És per això que jo li estic posant Shakira cada dia. <laughs> jo també. Autènticament casparrat aquí en directe al Pip Pam Pum. Moltes gràcies per la vostra participació, Albert ah, i Davidoto. Moltes gràcies. gràcies per estar aquí. Molt bé, doncs seguim amb més música combativa, seguim amb els Casparata precisament, des d'aquí, de, des, des de Barberà de Vallès, és un himne, perquè no es pot dir d'una altra forma, des, de, des, del seu, des del seu segon treball, estava lamentable, del 2005, aquest eh, Me voy emborratxar, i tant que sí, per la calçutada, sí, el que calgui. Sí, sí. Fora, co fora conyes, o sigui que si es volen jubilar que jubilin, però si es plau alguna cosa quan els fills tinguin jogué ser un parell d'anys més, no, que hi haguin algú més. Eh? Ara aà mateix eh? que fan 20 anys que en regalin algú. No? I de fet per mi, si es volen dedicar a fer tertúlia, deixar caspa <laughs> i fer tertúlia, eh? cap problema a Radio Drama, a ja, sí, Espais per portes puguin... obertes per tertúlia <laughs> de Caspa, eh, i si no, si volen venir a fer una secció de tertúlia al Pim Pam Pum, pues, també serà molt benvinguda, eh. eh si volen venir Canviem programa, la secció d'hemenda eh, per la secció Sí, sí, sí, <laughs> Sin dubte. secció Caspa. Molt bé, família, com tot el que comença acaba, acaba aquí aquesta edició 233 del Pim Pam Pum, acaba aquest, eh, aquest acte en, en commemoració del 15è aniversari de, de l'Ateneu de Barberà. Eh, volem acomiadar-nos no sense, sense parlar amb, amb la gent de l'Ateneu, amb el Xavi i amb la Marifer que estan aquí avui per, per acomiadar una mica d'aquest programa, aquest especial Ateneu. l'Ateneu. Com heu viscut això com ha anat? Him bueno, oh. sí. un segon, Tenim el, alguna història amb el micro. Ah, com com ah, ha anat i com estan anant? I estan genial, estan en les taules plenes, El temps ens ha respectat i ens ho estem passant molt bé i encara queda molt. Eh, abans, primer de tot, disculpar-me perquè quan he presentat a tothom no us he esmentat a vosaltres. Gràcies a la gent de Pim Pam Pum, un fora aplaudiment per tothom, si sisplau. Yeah! Gràcies a vosaltres per convidar-nos, és un plaer haver estat avui aquí amb totes vosaltres en aquest 15è aniversari. Home, evidentment, com ho torno a dir gràcies a vosaltres, que us heu currat mogollon, això acaba de començar, o no és que acabi de començar, continua, després tenim concerts, quan acabi la calçotada... I aquí, veiem l'ambient. Comença la violència. Marife, com va això? Molt bé, estic molt contenta de continuar un any més aquí eh, i esperem que el que queda de dia podem gaudir-ho a tope. Molt bé, Molt bé. I tant doncs, mireu eh, fins aè acaba aquesta edició sense del pim Pam Pum, no, no com sempre amb un parell de temes que tiraran l'Eeri i el Manolo, que ens porteu per, que ens porteu per, per concloure. Bueno, eh, jo volia un altre cop dir que per molts anys, a teniu aquests 15 anys, que duri molt més, i he perdut la xuleta però crec que me'n recordo de memòria. Us porto com vaig fer l'últim programa eh, els Peligro de Vida, aquesta banda de, entre Barna i Sant Cugat de Collserola, diguéssim. Us porto un temazo que es diu Amics, que van enregistrar per aquest dissidència sònica número 5 d'aquest recopilatori de Música de Collserola, que espero que, que us faci rasonar tots els calçots. Jo, jo per acabar us porto als Falles del Sistema, un grup de Mèxic, de punt hardcore, a eh, Llibertari, us porto un tema que es diu Globalizemos i pues, també felicitacions al, a l'Ateneu de Barberà per aquest 15 aniversari. Eh, ja sabeu que estem aquí per pel que vulgueu, quan, quan ens convideu estem, estem molt obertes a venir aquí a fer una visita, sigui el dia que sigui i reglobalicemos, com deien abans eh, els companys, a eh, globalicemos l'autogestió, l'autonomia i el suport mutu. I des d'aquí moltes felicitats i moltes gràcies per, per convidar-nos per molts anys. I tant, moltes gràcies a tots els que heu vingut, moltes gràcies per escoltar-nos programa rera programa, com sempre perdien família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta.